يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فبين احسن الكلام كلام الله وخلق هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرم لمحدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار نئتمه سلامه تبارك وتعالى باماجه iz opravdanih razloga vratiti na hadis koga prenosi Omar ibn Khattab a on je prvi hadis koga je spomenuo autor pa ćemo još neke propise o kojima smo nešto prethodno govorili i još jedan put ponoviti spominjali smo da je hadis a'malu nijad, veliki hadis I da su islamski učenjaci posvetili veliku pažnju o ovome hadisu. I da su govorili o njegovim vrijednostima i davali svoj komentar. I da se brojni propisi i brojne pouke kriju o ovome velikom hadisu. A kako da ne bude takavo kada je poslanik s.a.v. za sebe rekao U ti tu će vam al kelim, dat mi je jezgrovit govor. Pa nikome nije dat govor kao što je dat poslanikov s.a.v. Da nam kaže u jednoj kratkoj rečenici ili u određenim frazama izrazima ono u čemu je čovjekov spas ili kako da sačuva sebe i svoja djela koja čini. Između ostalih hadisa koji su dokaz poslanikov s.a.v. poslanstva i džavami al-kelim je zgrovito govora jeste hadis Amara ibnul Hattaba kome je poslanik s.a.v. kaže innamen a'amalu bin nijet Dijela se u istinu cijene prema namirama, a u drugom rivajetu ili drugoj verziji ova hadisa innamen a'amalu bin nijet Djela se cijene prema nijetu pa je došlo u jedini i došlo je došlo je u Rožini. pa su tako brojni hadisi ili brojni događaji koji su se desili vezani za ovaj hadis za hadis nijeta kao na primjer hadis kogada režima Bukhari u s.a.v u kome se da je jedan čovjek ostavio kod drugog čovjeka pare da ih dadne kao sadaka. Pa je došao sin od toga čovjeka vlasnika sadake pa uzeo te pare. Pa je došao njegov babo sa njim predposlanikom predposlanika sallahu alaihi sallame žaleći se na njegov postupak pa je kazao Allahu poslanik sallahu alaihi sallame tebi pripada što si nanijetio a njemu pripada što je uzeo. Pa je ovaj hadis I ovaj događaj je vezan za Innemara, malo bi nije. I tako brojni događaje koji se desili imaju znači uske veze s ovim hadisom. I što rekao, imam šafija da ulazi u brojna pogleda fikha i da čovjek u istinu što god hoće da učini od hajlera dobra mora se vratiti na ovaj hadis. Mi smo govorili da je nijet šart ili uvjet za ispravnost ibadeta. No međutim, Ovdje se postavlja jedno drugo pitanje, sporedno, da li je taj nijet uvjet za ispravnost nečega što biva sredstvo ka ibadetu. Da li je uvjet za ispravnost on je u osileta ili puteva kao stvarenju ili praktikovanju nekog od ibadeta. Ako je ibadet, kao ibadet, ciljan sam po sebi, kao namaz, poz, tekjat, hađ, dobročinjstvo, džihad, i slično tome, on je i vade sam po sebi, onda treba nijeti. Onda treba nijeti. I ne može čovjek imati nagradu ako nema nijeta. No međutim, ako se radi o sredstvu, radi se nešto, znači što nije ciljano samo po sebi. Nije ciljano samo po sebi. Kao, na primjer, da čovjek ode u džamiju da oblovi dobrovni namaz. Taj odlazak u džamiju. Ili da čovjek pokrije svoje stidno mjesto u namazom. Je li to samo tiljano posebi pokrivanje stidnog mjesta? Nije, već je ciljan namaz, ali je to uvjet za ispravnost namaza. E u redu, taj uvjet, to pokrivanje stidnog mjesta, da za njega teba nijet? Ili da čovjek otklonje nečistoće sa svoje odjeće? Palo mu na odjeću nečistoće. Hoće da je otkloni, pa da pristupi namazu. To otklanjanje nečistoće nije ciljano samo posebi, nego je ono uvjet za nešto. Jer čovjek kada ne bi i bio bi u vremenu kada ne obolja ramaz, pa dići može biti nečistoće. neće zbog toga biti griježen. Uđi da hoćete i nešto da ta, znači, za koji mora biti čist, mora, znači, ukloniti to. To uklanjanje te večistoće je potrebno nijeta. I da mu treba nijeti. Islamski učenjaci kažu da nijet treba za ibadete. Za ibadete koji su ciljani sami po sebi, kao brojna obredoslovlja koja su poznata a da ne treba za sredstva. A da ne treba za sredstva. Pa kada bi čovjek ustao, pošao na namaz i vidi na svojoj odjećine čistoće i opere to, ali ne nije ti opće čišćenje odjeće za namaz. Bez nijeta ikako učištito i stane na namaz. Da li bi njegov namaz bio ispravo? Bi. Jer je on osistio ono što je treba očistiti i nije mu potrebno za to čišćenje nijeti jer to samo čišćenje po sebi nije ciljano. Već je ono sredstvo ili put ka drugo. A to je obavljanje, jeli? A to je obavljanje namaza. A to je obavljanje namaza. No međutim, veliki se spor vodi ovdje oko abdesta. Da li je abdest potreban nijeta ili nije potreban nijeta? Abdeca kojim se želi, želi znači obaviti nešto od ibadeta. Pa smo spominjali više na islamske učenjaka i kazali smo da većina islamskih pravnika osim hanefijske pravne škole i nekih drugih učinjaka, ne kažu da je to uvjet za ispravnost abdesta i samim tim uvjet za ispravnost namaza. Dobro, dali je Abdes put, sredstvo, ili Abdes abdest cidan sam po sebi? Šta je? Razlišno se. Tako se u nama razlišno. Mi kažemo abdest je jedno i drugo. Abdest je i sredstvo, ali abdes šta je? Cidan sam po sebi. Zdravost, abdest nije sredstvo. Jeste sredstvo, ne može bez njega obaviti namaz. A je li ciljan sam posebi? Jeste. Šta nam je dokazati? Čistoća u redu? Nešto drugo što se spominjamo. To je u uslov. Nema namaza bez abdesta. To je uslov za namaz. Ali šta ima nama što ukazuje da je abdest ciljan sam posebi kao i vadet? Hadisi koji govore da onaj kuzme abdest da mu se oklaštio bijes. Pa tako smo govorne da imu hadisi bezdo i hadis do i je hadisa koji govori o tome da čovjek kada uzme update propisao i tako dalje onda da malašano oprašta nego je diye pa kada sada pele i da mu salica spadaju kao kao vode koje padaju sa brade nego je padaju griete chat ispod noktiju u nekim pedama ispod noktiju da izazove grize usta kada izapetere iz usta i nota izobeg grize a usta se nalazi da je pasti aparat a tako u ustima jezik koji najviše grijeha pravi. Pa kada čovjek izapere usa svoja padaju, pa dobro, jel onda Abdes ciljan sam posebi ili je ciljan? Ciljan, jer je on sam posebi ibadet, jer ne može čovjek ove grijehe skidati i ne može ih uništavati i bristati ništa doko do ibadet. Do ibadet. I naravno, te obajte? Ovo obaje sama posebi ili ibadet, a je otran. Pa se ovdje znači desilo razilozenje među islamskim učinjacima i većina kaže pravnika da je Abdes i dan sam poslebi, da je on ibadet sam za sebe i da treba nijeta ili to ukazuju hadisi koje smo pominjali. Jer kada bi čovjek uzeo abdest, kako kaže Ibn Radžak al-Hambeli u svome dio del kada bi čovjek uzeo abdest bez ikakvog nijeta, ne bi mu bili oprušteni grijesi, kaže po konsensu sučenjaka. Ne nije ti on da uzme abdest koji im će biti njemu abdest ili čistoća taharet za ibadet, niti abdest da mu oprosti, da nijeti znači tim abdestom i ibadet, Kaže, ne bi mu ništa oprostilo. A ako nijeti, onda mu šta? Oprosti. Pa što ukazuje na dvije stvari, da je nijet obavezan i druga stvar, da je abdestiran sam po sebi, jer je abdest znači sredstvo za opraštanje, za opraštanje grija. Nije je bitan da bi čovjek mogao razlikovati između adeta, običaja i badeta obred oslovlja Allahu te barak ja u tebala. Da razlikuje između te dvije stvari. Pa se ponekad adet mora razvojiti od ibadeta. Na primjer, čovjek ne jede. Iko ga kažemo posti. Posti zato što nema što da jede. Posti zato što ne može do hrane. Posti zato što nema vremena da jede. Posto, posti zato da bi omršalio. To su šta? Adeti. A čovjek posti Ramazan, da bi ga Allah različan u džennet. I to je posti Ramazan da bi Allah Đešanu udalio između njega i Bakređe Hennemske 70 godina na svaki dan. To je šta? To i ibadet. Pa kako će razlikovati ovo od ovoga čime? Nije to. Nije ti je ta granica koja razlikuje postiš da bi omršavio ili postiš da bi Allaha Đešanu zadovolio i da bi njegovu nakonost i njegovu milost teko. Zbog čega postiš? Pa je nije taj znači paravan i ona je ta granica koja razdvaja adet od ibadet s strane. A sa druge strane isto tako nije razdvaja šta? I badete jedne u odnosu na druge. Pa kada čovjek stane da kanja podne namaz ili kanja četira kjata, šta kanja? Kako će znači šta kanja i kako će on sam znači šta kanja? Na osnovu nijet. Pa mu nije sa druge strane odbaja znači i badete jedne od drugih. Jer znamo da čovjek u podelsko vremenu kad o i ikindiju njegov namaz bi ju neistravan ne i ne bi bio prizadan. Šta je to što će razdvojiti znač Ibadet od drugog ibadeta jeste, jeste nijeti. Čovjek se abdesti da bi se rasladio vrućeno, pa se A drugi se abdesti da bi uzeo taharec ševiatski, da bi mogao kanjati, da bi mogao učiti kurani slično toga. Ali je razlika u čemu nijetu. E sada vidite zašto se dijela cvine prema nijetu. Jer je nije taj koji usmjerava čovjek ovo djelo i ukazuje na ono što je u njegovom srcu na ihlas pa sam ovo učinio radi Allaha, postim radi Allaha a ne postim samo da ljudi kažu pa i on posti. tako je po pitanju džihada kako je po pitanju namaza, tako je pro i drugi stvari, i ibadeta pa znači nije tje ta granica i taj paraman koji razdvaja znači adete od ibadeta i adete i ibadete jedna među drugima a isto tako po pitanju na primjer gusula, čovjek se ogusuli, zato što želi da bude čisti, da dođe čisti na džumu. A drugi se ogusuli tako redom, što se naučio petkom da se gusuli bez ikakvog gnijeta, ili se gusuli da bi lijepo izgledao pred ljudima, tome, pa jedan ima nagradu, a drugi a drugi nema te nagrade. Ovdje se isto postavlja pitanje koje se veže za usilete, ili sredstva, ili puteve, kada čovjek kode i obavi neku stvar koja je sredstvo, a ne nije tije, Kažu islamski učenjaci da nema nagrade za nju. Kao na primjer da čovjek obavi sredstvo, dođe u džamiju da traži čovjeka koji mu je dužan. Zna da taj čovjek dolazi u džamiju pa mu je dužan. Ili ga treba zbog neke potrebe, pa dođe u džamiju da ga nađe. To što je došao u džamiju nema za to nagrade nikakve. Taj dolazak. Jer je taj dolazak sredstvo, mu ba, ka nečemu njegovom privatnom. No međutim da je čovjek došao u džamiju sa ciljem da obavi kolektivni namaz u džematu i da je cilao i nije pio taj dolazak, želeće Allahom, želeće naklonosti njegovu milost, da obavi taj namaz, onda bi imao šta za svaki korak? Šta? Nadradu, brisanje jednog grijeha jednim korakom, a dizanje, stepanje ili pisanje dobrog djela drugim korakom, s odmohadisima koji znači govore koji govore o ovome. Pa je znači razlikov u nijetu. Dvojica ljudi se bore na Allahom putu. Jedan se bori da li je Allahova želešanu riječ bila gornja, a drugi se bori da bi se kazalo šuđa, hrabar, dobar gorac i sliša tome. Pa vi znate hadis Abdullah ibn Sa'uda, kada bi lježi na Bukhariu ima muslimu svoje sahihu, da će trojica, kojim će prvim biti podpada na vatel Čehaninska, stošehi, ono odnosno stošehi to je muđahid, koji se bori na lahom putu, predstavio se tako, učaš Kur'ana Karija i onaj koji je izdvajao na lahom putu. Pa će svakog kada lažiš, on upita, zbog čega si se borio, kaže zbog toga i toga. Kaže, lažeš, nije tako. Ti ste borio da bi se kazalo hafiz, ili borio se da bi se kazalo muđahi, hrabar, učio si kura da bi se kazalo kako si dobar karija, davao si sredaku kako bi se kazalo da si plemenik i slišao tome, pa će biti potpanjena sa njima vatra džehnevska. Zbog čega? Bog nije. I sjetljete se hadisa poslanika sallam, i onoga ashaba koji je u bitci borio se, pa kaže ashabi Blagomu se, subhanallah, blagomu se, pa kaže poslanik sallallahu sallam, to je kaže Jahanemlija, pa je to dovelu ashaave ujednu nedoumicu. Kako može biti Jahanemlija čovjek koji se voli na lahom putu i ubija, i ne boji se neprijatela, pa kaže poslanik sallallahu sallam, to je Jahanemlija, pa su ga pratili, da vide šta će se to desiti, šta će se desiti sa tim čovjekom, pa su ga ranili, pa nije mogao izdržati, Pa je stavio na svoje grudi, oštred sablje, i potom se nastavio na sablju dok mu nije izišao na njegovim plećima. Pa se time je pokazalo liše stvari, između ostalog i nububu od poslanika Muhammida s.a.v. Jer je znao pobjavu Allaha dž.šanu sigurno šta se ne s tim čovjekom. No međutim, njegov nijet, šta je bio njegov nijet? Jer da se je borio sa istrinim nijetom, on bi strpio se, znači ne bi se, ne bi se, nakon, toga, ne bi se nakon toga ubio. Kažu neki islamski učenjaci da i badeti koji su sami posebi sebi čisti i ne mogu u sebi imati primjesa niti pretvaranja, ne trebaju nijet. Ovdje se prvenstveno misli kada se ome govori na dijela čega? Srca. Na dijela srca. Kao na primjer, imanu Allaha Đalešanu. Treba li imanu Allaha Đalešanu nijet? Ne treba nijet. Je čovjek dok povjeruje, dok ima iman, dok ubjeđen u srcu i povjeruješ o lažišanu, to je samo posjevi sebi i nije iman i vjerovanje. Jer je nije kraj i djelo čega? Srca. A i sam iman je djelo čega? Srca. Ima te okul straho da lažišanu, ljubav prema Allahu te barak i otala. To su ste djela srca. Kad pa tađi rašta se tani je čovjek koji se boja Allaha džellejalahu. To vam nije da se boja Allah džellejalahu. Ja nije tim da se bojim Allaha džellejalahu. Dok se bojiš, gotovo je to. To je čista stvar. I tu ne može biti primjesa. Čovjek kad dođe u namaz ispane može stati da kažu ljudi kako fino pada, ja, al tako. I kada sad je 70, a kada 80, i do što Abdul smoj sa 80 da ljudi kažu, za 80 ili ili oni nekako nešto manifestiraju tome. Pa to može biti primjesa. Ali u ljubavi prema Allahu džellejalahu može biti primjesa. To jasno stvar. Pa se tu čovjek ne može pretvarati pred nekim i prikazivati jedno, jer ono što je u srcu zna samo kogu. Allah te barak, ono što je u srcu. Pa zato samo posebi zato ne treba nijet. Jer je ta stvar sama po sebi, znači jasna, a da to je ne godi dokad, kako smo kazali, nijeti. Imanu Allah te barak, jer dok povjeruje, rob, iskreno Allah te barak, znači ne trebamo više, zato nijeti, da bi očistio, znači svoje, da bi očistio svoje djerovanje. Isto tako neki kažu, kada se radi o stvarima koje su jasne riječi. Prodao sam ti nešto, prodajem ti ovo. Ne može čovjek nakon doba kada ti ja nisam jasno ciljao nešto drugo. Jer si kazao riječ koja je jasna. Prodajem ti to i to. Ne može nakon doba kada ti ja nisam ciljao prodaju, ja sam ciljao da ti to i znaju. I slično tome. Nego znači to su riječi koje su jasne same po sebi. Osim kada bi čovjek kazao dvost nisvenu riječ pa dođe koja može rosti dva značenja onda se pita o nj U protivnom, znači nijet njegov neće, neće se obziriti, jer ovdje jer je kazao znači, stvar koja je, ja sam sama posebno. Od protivnog nijeta jeste isto tako da je nijet uvijek vezan za onoga ko se zakune. Kada se čovjek zakune, uvijek se pita šta si nijetio time na čemu si se zakleo. Osim u slučaju kada se radi o el-ispjehratu. Jel' istihlat je kada neko od tebe traži da se zakuneš, kada je od tebe traži da se zakuneš na nekoj stvari. U tom smislu, poslanik s.a. me kaže u hadisu kao je bilježe imam muslim, imam i brumađe od Ebu Horejre, jeminu ke ala nijetil mustahli. Ili el jeminu ala nijetil mustahli. Ima više verzija ovaj hadisu. Tvoja zakljetka pa je po nijetu onoga koji traži da mu se zakuneš. To što si se zakljeto Zakleo se po što on traži da mu se zakuneš. Jer mi imamo nešto u šarijetu što se zove eteurije ili el kinaje. A to je jedna simbolika. Da se čovjek zakune na jednu stvar, a cida drugu. I to je dozvoljeno u određenim slučajima. Dozvoljeno kako kaže vam, neovika da se ne uzima hak i pravo drugog čovjeka. Naprimjer, čovjek zadužio čovjeka da mu prednese nekakav mane. I ovaj ga pita, jesi li u radijom i to i to? Kaže, jesam a cida nešto drugo. Ili kaže, zakuni mi se da su uradio to i to, kaže, vallahi sam uradio. I onda cida, jučer, to i to. Pa mu se kune na nečemu drugom nego što ga ovaj pita, Pa zakida njegovo šta? Pravo. Jer dok si uzeo taj emanet, morao si ga dostaniti. To je ti obaveza. Uprotivno, ga niste treba uzimati. Pa on se zakune na nečemu drugom. U omej slučaju je šta? Griješen. Jer se je zakleo lažno. Nije se zakleo po ome što je tražio od njega čovjek da mu se zakuneo. Tako? Ili žena pita čovjeka da neko svoje pravo. Pa je on prevari i zakine njeno pravo. Je mu dozvoljeno da se kune? I da nije ti šta, simboliku? Nije, jer je uzeo njeno pravo. Dobro. Žena pita čovjeka da li je voli. I on kaže, i kaže zakonim se. Kaže valbahi. Zakone se valbahi i cida nešto drugo. Je li griješan ili nije griješan? Nije griješan. On nije zakinao njeno pravo. On je joj dao pravo koje je tražila. Prvo. Ono što je njegovom srcu samo Allah, zna. A druga stvar, time čuva bračne odnose. I treća stvar to je dozvoljeno čovjeku da slaže svoje tvojoj u takvim slučajima. Da pohvali hranu, da kaže da je voli, da... Slično tome. To je znači dozvoljeno čovjeku da se time čuvaju bračni odnosi, ali mu nije dozvoljeno, kako su nekim shvatili, kažu dozvoljeno je čovjeku da laže ženju. I dozvoljeno bračna veza građena nalaži. To je zabravljeno. To su iznimni slučajni kada je dozvoljeno čovjeku, kada ne uzima pravo, nego kada pojačavaš zašto je dozvoljeno da slažeš, ili zašto je dozvoljeno muslimanu da slaže jednom čovjeku kako ga drugi hvali i kako ga poštuje i kako ga voli, a ovaj o njemu govori sve najbolje. Da bi ih pomirio. Da bi učvrstio njihovu vezu dvojice muslimana dozvoljeno čovjeku da slaže. I tine te približava Allah u Čavšanu i to da kažeš Muhammed i Yusufu govoriš sve najbolje i odeš kod Yusufa i kažeš Muhammed govori sve o tebi najbolje ističe o tome a ovaj već vamo negde tako ne to nego pripremljuje kada na putu. isto tako da odeš kod drugog pa da kažeš slušo stvar to je i važno zbog jačanja odnosa jer on uzima pravo od koga od nje pe uzima Allah ješao u njih dvojicu pobratio ne smeju se svađati mori bre niti vraćamo se pa mali ovaj sve kodzeo da se njihovi odnosi pojačaju i da se stanje popravi a ko je to preči od žene ili od muža, da budu odnosni ljudima dobri. Pa je zbog toga to još nije dozvolio. A nije dozvolio općenito da se gradi, znači, bračna veda na laži i da žena laže mužu i muž ženi i onda da nakon toga nema nikakvog povjerenja i sigurno takva bračna veda neće potrajati, a laži su kratke, su kratke noge. Pa je ovdje, znači, uvijek nije shodno onome što se traži od čovjeka kada se zapune. I kaže imam novu u svome dijelu Adminhađu 11. tomu na 99. stranici da su islamski učenjaci složi na ome. Znači kada neko traži, kadija traži o tome da se zakonješ na nečemu, ne smiješ korist tu, znači simboliku. Osim ako se radi tu da bi nekome bila nanešena nepravda, kao na primjer da traže čovjeka koji se boli za u želešanu vjeru, pa se smakne negdje i onda ga neko pita znaš li gdje, kaže vallahi ne znam šta se je desilo jučer i jučer u nekom tamu parlamentu pa okrene to na simboliku. To je dozvoljeno, jer time kada žele uzeti prava čovjeka, no međutim, u protivnom, neće to čovjeka. Ne smije znači kako postupiti. Osim, kažu islamski učenjaci, kada bi kad je ja čovjek ukazao, zakuni se na Allahu, da je tako i tako, i zakuni se razvodom braka. Kunem se, Džišanu, i da je moja žena puštena ako nije tako i tako. E ovo da je moja žena puštena, kaže islam slučac, nema kadija pravo to da uslovi čovjeku. Nego ima samo njega pravo da se da se zakune na Allahu žašanu. Pa kad bi se zakleo u tome slučaju kad bi da se tako zapune da mu je žena puštena, onda se ne mora zakleti onako kako je kadija tražio, već može tu uputrebiti šta? Simbolika. Teorije ili u protivnom se zakljenje samo na ubišenom Allahu te barake. Još jedan od propisa vezanih za nijet, jer ste prekidanje nijeta srcem. Da prekine čovjek svoj nijet. Kako ga je donio u srcu, da ga tako isto prekine srcem. Znači, bez izgovora jezikom, jer smo govorili da izgovor nijeta jezikom u ibadetima nema svoga utemenjenja u šarijetu. Osim hađavnje postoje raziloženja među istamskim učenjacima, delika, ali je ispravno da se i tu nijeta donosi sa jezikom, već da se donosi u srcu. No, međutim, općenito u ibadetima, kako kažu islamski učenjaci, nema znači izgovora nijeta sa jezikom, niti da je praktika od islamskih učenjaka prvih generacija. Kada bi čovjek svojim srcem, kažemo, za nije nijetio ili u svojim srcem poništio imanu Allaha Đanšana. da li bi time izišao iz djede? Ne bi izgovorio kupru. Nego samo srcu kaže, više ne bih. Bili izišao iz djede? Vi jer je iman jer je prvo iman počinje sa srcem i osnova imana je u srcu i tu počinje i onda se to dokaziva jezikom govorom i dokazuje se udovima pravdom ali je osnova imana u srcu i zato iman u srcu kad se te piše godinama u svom tom iman se te kaže se iman je čvrsto uvjerenje u srcu i rad jezika što tu pada što to kaže zik učenje Kur'ana nasihat ljeparie i tako dalje. I radovi u udovima i još eti dodajućega rad čega? Rad srca. A šta je rad srca? Rad je bogobojaznost, te wokul, strah, nada, radja, sve rad srca. Pa je to znači kompletno iman i ne može iman samo biti u srcu, da čovjek nema ništa na udovima svojim. Nego znači mora to pokazati svojim udovima jer je to dokaz iskrenosti njegovog, njegovog imana. Pa kada bi čovjek poništio to što je u srcu, nakon toga mu ne Ne bi mu ništa što ima od, ra, od dijela. Jer čovjek ponekad može povjerovat srcem i da ne učinje nijedno da mu koristi. Kada, na primjer? A, eh, tako je, na samrtoj posteli. Čovjek povjeruje na samrtoj posteli, kako je rekao, kako se je dešavalo sa ljudima, da na samrtoj posteli povjeruje i da malo uradi, možda nikada važno što namaza nije kranio i o tome, i uđe uđeniti. Pa mu vjeruje, pa mu koristi imanu srcu. Jer ima o prilike da radim. I nije povjerovao i živio od 2 3 dana, njemu niko objasnio propise islama i ništa nije radio od, od hajda. Samo mu neko rekao reci la ilahi da učiš u islam, pa on povjerovao i iskreno, a nije radio. Nikoga nije poučio nakon toga namazu, niti post niti zakijat niti pa umro i tako pomci koris inshallah. No vidjetim čovjek nije nikad vjerovao srcem, a uvijek radio dobro. Wa qadinna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haban min Ništa mu to neće koristiti. I ajecu, ma više ajeta znači koji govore o tome, ne, smislu, o dijelima nevjednika. Jer nisu povjerovili, jer nema osnove, temel srca i temel imana gdje treba u biti u srcu, nije da bilo, Pa je nije to znači ništa koristilo. Pa kada bi čovjek mijetio svojim srcem, a jaden billah da prehida imanu Allaha džarašanu, onda bi time izišao i zvjere bio bi murted, otpadnik od Allahove, se barak je otana Isto tako da čovjek u namazu Nijeti da prekida namaz. Nijeti da prekida namaz. Vodi se spor među islamskim učenjacima da li treba preselamiti ili ne. Tu je spor poznat. No međutim, kada bi nijeti ti o srcem da prekida namaz. Kako je nijeti ti o ulazak u namaz, nijeti ti i uđe u namaz, akbar, tako srcem može prekinuti svoj namaz i po kvalitivu. Može tako srcem prekinuti svoj namaz i po kvalitivu. Što ne znači da su besvesaj koje čovjeku dolaze u namazu, I kada ga šetan zaokuplja razno raznim stvarima, da je to prekida namaza. Nije. Ovi se radi čisto o da čovjek nijeti, i dotim iz namaza. I da prekine, znači, svoj namaz. Ovo je sve vezano, o čemu smo pričali, za ibadete i obuhvata sve ibadete osim Hadža. Prekidanje dijela ili nijeta srcem obuhvata sve osim Hadža. Kažu islamski učenjaci da ovo ne vijedi za hađa. Zbog specifičnosti toga ibadeta, njegove prirode, pa će čovjek, iako mu šeitan dođe, pa da srcem odluči da prekine taj ibadet, potpunit će ga. Jer mu tako uzvišen je, je tala na ređenju. Pa kada bi, na primjer, čovjek došao, polazi na arepat, ili se vraća sa arepata, ili došao da obavi tawafu ili faaba, kada su velike gužve ili saji toga prvog dana, pa je i sliče o tome, I kada je vidio šta je ljudi obišao krug i stane, kaže ja prekidam Hadž neće više, vraćam se svoje kuće. On je svojim, nije tom prekinuo šta. I badet, ili nije to onaj Hadža koga je, za, nije to prekinuo ga je. A mi smo to u namazu kvari, namaz. No međutim, šta bi bilo ovdje sa njegovim hađom? Kažu islamski učenjaci, nastavit će dalje sa Hadžom i neće se obazirati na ono što se desilo. Jer čovjek kada vidi gužbe velike ibadet koji zahtjeva ulaganje truda, napor, poteškoća, velike vrućine, puno pješačenja i sve što tome, onda čovjeka, čovjek ostavi imanski pa kaže ja što prekinuti. E kaže, mislamski učenac tu nastavlja svoj ibadet i neće prekidati zato što je uzvišen i Tebarak rekao od tada rekao, وَاَتِمُّ الْحَجَوُ الْعُمْرَةِ مِنْدَهِ I upotpunite, hađi umru, Allaha radim. U potpunosti, šta god da se desilo, nemojte da počinjete nastavljate dalje. Pa je to Allahu dželle prema robovima da upune svoj ibadet bez ikakog, znači haređja i bez ikakve poteškoće, zato što je ibadet hadža je takav sam po je težak, pa je to uzvišeni Allah dž.šanu olakšao čovjeku. Znači to se odnosi da sve mimo hadža. Isto tako od propisa ili pitanja koja se vežu za nijet, jeste pitanje nijenjanja nijeta. Da čovjek promjeni svoj nijet. Da čovjek promjeni svoj nijet. I ova promjena nijeta može se gledati sa aspekta dijela koja se činje. Naprimjer, čovjek klanja pard namaz. Pa hoće taj parz namaz da promijeni u sunnet. To je mijenjanje višeg na niže, sa višeg na manije, sa višeg na niže. Ili da čovjek kanja sunnet pa hoće da promijeni u parz. Čovjek došao na sabah namaz ili sam kanja potpiče sabah namaz džamijam u daleko i ustao pospan, kasno legao i stao da kanja sunnet. Samo što je divao ruke već počeo zijevati, ne može izdržati, oči se sklapaju. Oseti da neće biti prisutan namazu da nije u stanju da palja dva rek'ata kao običetar. Kaže sad ću ja ovaj sunnet preokrenti u šta ku? Pa, što kaže, pa se savaslo namaza. A sunnet ću paljati nakon izlaska sunca. Ima ju hadis koji govori da je to dozvoljeno ako čovjek ne stigne. Koristiću tako olakšice pa da paljam te sunnete kad ste ja sada ne mogu. To je drugi vid promjene nijeta, a to je promjene sa promjena nijeta sa lijegnja više ili sa manje na veće. I treći vid promjene nijeta jeste promjene nijeta u stvarima koje su na istom rangu. Bilo da se radi o sunetima, o farzovima, sve što to Čovjek kanja podne namaz pa hoće nijeti podne, onda kaže pa ovo nije sad podne. Podne sam ja već kanjao, sad hoću da kanjam ikindiju, ali sam već kanjao jedan rekat. Jer sam već stao namaz, proučio Fatihu, da ne bi sada prekirao namaz pa počinjao iz početka, ja ću promijeniti nijet pa ću kanjiti ikindiju. Ili kaže kanjam podnevski sunnjata, pa se sjeti da nisu podnevski sunnjata, nego su i kiminski sliču o tome, pa hoće da promijeni. Što se tiče prvog slučaja, promjene više sa više na niže, kao da čovjek klanja, na primjer, stabarski farz, pa hoće da sunnet. sunnjata. Stao čovjek da klanja, na primjer, podnevski farz sam u džami. Samo što je da nije tio i počeo klanjati, kad ulazi imam sa džematom. Zakastnili, pa došli da klanjaju podne. Pa počeli svi klanjati sunnete. Ali on znam klanja farz. Šta će uraditi? Takav će promijeniti svoj nijet i nastavit će da klanja podnevske sunnete kao i džematne koje su zakastnjene. Pa će onda sa imamom klanjati šta? Farz. I to je promjena sa višeg na niže i to je dozvoljeno ako u tome ima korist. A kako nema korist da čovjek klanja namazu džematu? Da uzme nagradu džemata. Pa je u tome slučaju dozvoljena znači, promjena. Ako nema koristi, ne treba mijenjeti. Ako nema koristi, to, je onda, to se naziva abet. To su beskoriste stvari koje nemaju, znači, ne neurode nikakvim plodom, pa onda čovjek to neće raditi. Mijenjanje sa nižeg na više, kao da čovjek planja podenski sunnet ili sabatski sunnet, nije bitno, i onda vidi da je umoran i kaže sad će to promjeniti na parzu. Pa će planjati parzu, mjesto da ovo budu četiri kajata podenskog sunneta, ja ću planit podenski farz, pa ode odmarati, pa će nakon toga, nakon dva sahta će ustati, onda ću planit sve sumnete, jer sam sada umoran. To nije dozvoljeno kada je sam svi Dok je čovjek ušao, u znači, u niže, ne može se prerangirati u više i da time nijete i badet, koji je veći po svojoj dereži i veći po svojom stepenu. I tredna stvar je, kada se radi o istim stvarima, ako se radi o farzu, nije dozvoljeno da čovjek, na primjer, podenski farz, da čovjek podenski farz ili akšamski u jacijski sliš o tome. To nije dozvoljeno. Ako je nijetio jedan namaz, ne vidimo nakon toga, ne može promijeniti nijet. A ako je nijetio sunnete, pa mnesto da kladnja sunnete, te moja kladnja ti indijski, pa hoće da promijeni, tu se navodi veliki spor među islamskim učenjacima, jedni dozvoljavaju, drugi brane takva postulja. Ovo je samo znači da spomenemo mišljenja kod promjene nijeta, a samo prioritetnije mišljenje zahtjeva posebna rad poseban prejma od argumenta istanske učenaka koji su iznosili. Isto tako, za ovo pitanje se veže pitanje nijeta na hađu kada čovjek dođe i kada nijeti hađ. Da li mora nijetiti za hađ i hađske obrede? Svaki obred ponosno. Nije tim da će sutra ići na minu. Pa da će nakon toga ići na arefat. Pa da će se nakon toga vratiti na uzdaliku. Pa da će ponovo na minu. Pa da će u Ili mu je dovoljan jedan Nijet na početku hađa, dovoljen je čovjek u jedan nijet na početku hađa i ne mora znači za, za svaki taj obred da ima poseban nijet jer su ti obredi šta povezani, jedna cijelina, jedna cijelina, kao namaz koji ima više rekiata, pa ako bi se pokvario jedan rekiat pokvario bi se šta, cijeli namaz, ako pokvariš sunnet nećeš pokvariti znači namaza. I neće biti namaz pokvaran. Isto tako je hađ. Ako pokvariš ruk jedan od ruknova ne bi stojao na arefatu, ne vrijedi. Ne bi obavio tao folifada, ne vrijedi. Ne bi obavio saji, ne vrijedi. I sliša o tome. A čovjek osje i nešto dva dživata, može to iskupiti čina. Kurbanu, A ako osje i nešto sunneta, ne zaslužuje, znači ukon, izgubio je samo nabredu. Jer je hađ jedan i bare. No međutim, dali je takav slučaj sa postom Nije. Jednoglasno. Postoji spore. I sam slučajnjaci spore. Ispravno je mišljenišala htjala da je slučajno postom drugačijek. Da je svaki dan poseban i badet. No međutim, neki učenjaci kažu dolazde sa šubhom, kažu postije, kažu i badet kada nema vremena i nema prijelike da čovjek u njemu misli se na Ramazan, da u njemu čovjek posti i nešto drugo. Može što ti u Ramazanu postiti na filmu. Možeš Ne može. Ramazan je određen. Pa zbog čega onda ti moraš nijeti svaki dan posebno? To je jedan i badet. Ne možeš ti doći tu nečim drugim, pa da razlikuješ dan od dana. To je jedan i badet. Nije ti ga na početku, kaže bismo i ispostiti cijeli mjesec. S ove strane ovo je ispravo. A međutim, s druge strane, ako gledamo s drugog aspekta i kažemo što su paznali drugi islamski učenjaci, ako bi jedan dan posta bio pokvaran, da li bi bio pokvaran cijeli Ramazan? To ni kazao nikoli isl da bi se pokvario ti je namazan. A ako bismo to kazvali na ovaj način, pa spojili te dane, onda bismo morali izaći s takvim rezultatom ili sličim njemu. Pa ispano to znači da čovjek nijeti za svaki dan svoj post i na to, pa to kaže hadis po Fanikasovom ravseleme, koren nije ti post prije jeli, nastupa Nastupazore, a druga je predaj ko od noći nejeti post da je njegov da nema posta. Posta ispor dali su ovo riječi o muslimane ili su riječi poslaniha, u svakom slučaju većina islamskih pravnika smatra ovako da treba, bači, da, nijeti, da treba čovjek da nijeti za svaki dan. Da se vratimo još malo na abdest. Čovjek uzme abdest sa nijetom da se rasvadi i sa nijetom da klanja namaz. Ili se čovjek istušira sa nijetom da ode na džuk i sa nijetom da se rasvadi i sa nijetom da klanja namaz. Je li mu dža iz takav ihtisal, takav gusur ili takav abdest? Jeste. Rozvoljeno mu je znači da, dobro, zar ovo nije nješanje kada bi čovjek klanjao namazi, klanjao da ga ljudi vide i klanjao Allah u džavšanu zajedno. To je to bilo ispravo? Ne bi, to je rija. Jer ti si činiš taj ibadet Allahu još nekome. To ne može tako. Ili Allahu ili nekome drugom. Nema popolak. Ali za rođe nije čovjek učinio nešto drugo. Za rođe čovjek nije neki drugi cilj stavio sa ovim ibaletom. Ko će ovo pojasniti? Jer si ovdje nešto drugo uradio. Nisi samo radi, ali lažiš ono, abdje se da kadaš na maz. Vrbo što ti je vruće. Zbog čega si ovdje dozvolio da uđe još nešto pored toga, a vamo nisi dozvolio na mazu. Ne mora biti da te ljudi gledaju. U na mazu čovjek radi da bi se samo razgibavao. Da bi se razgibavao, ni Zbog čega dozvolimo kod jedne stvari da se nešto još uradi uz ibadet, ako druge zabranimo. Ne dozvolimo ti. Ali ima jedna druga stvar, to je braćo što je namaz ibadet u kome kada bi ti nešto drugo činio mimo toga da ga činiš Allaho žišanu, to se kosi sa ciljem namaza i ciljevima šarijata i to se kosi sa samim namazom, jer je namaz samo Allaho žišanu. Međutim, imali kada ti uzmeš abdest i hoćeš da se rasvališ I da za namaz. Ima li tu nešto što se kosi sa širijetom? Nema. Hoćete bi dozori, te bi je džajit da se rastladiš uvijek. Ali ti nije dozoren tamo da činiš nešto što je rija što je pretvaranje ili da okrećeš nešto da stvar zbog koje nije postavljena Kao namaz koji je radi Allaha žalšanu da čovjeko poveća čovjeko iman, njegovu takvu da poveća i sl. tome Pa ti uz to pripišeš nešto drugo i činiš nešto drugo, hoćeš da ima neki drugi cilj. To nije zbog toga. Ali je Je li, znači, u, u gusuru ili u abdestu ima nešto što se kosi sa samim i badetom? Nema ništa što se kosi. Pa čovjek može se, znači, da slati, može nakon toga, može nakon toga klanjati. Allah uđašanu i neće mi, znači, to smetiti. Kao, na primjer, kod namaza neke stvari dozvoljene. Na primjer, čovjek hoće da klanja namaz Allah uđašanu i u isto vrijeme da pouči ljude. je mu to džaiz? Jes, zašto? Zato što u tome poučavanju ima nešto što se posti sa šerijatom. Nema, jer je poučavanje ljudi propisan. I Allahu Kutsaniku sallallahu alejhi ve kaže: Sallu kema ra'eetumuni usalli, to jest kako ste vidjeli mene da klanjam. Pa Allahu Poslanikuova pokazao kako se to. Ko je pokazivao? Khudu anni manasikakum, udmite od mene vaše obrede. Ko je nama pokazivao obrede hadža? Pa znači, je Allahu Poslaniku učinio te obrede, nama nam pokazao kako se oni čine. Da pa autome pokazivanju i poučavanju nema ništa što se kosi sa šerijatom. Dokretimo čovjek čini znači namaz i da time hoće da ga ljudi vide da ga pohvale ima što se kosi, galerija je i tako farali. A o međugostu čaj A isto tako da znači što se tiče pitanja abdesta i gusla kako spomeli znači nema smisla čovjek da to uzmara slađivanjem, jer u tome nema ništa što se kosi s onim da bi čovjek time Boga je obaviti namaz i da bi trebalo obiti taharet šerijet koji kaže da taharet. Isto tako od znači, za nijet jeste to da čovjek neće biti pitan za nijet koga donosi uzrecitam ili zakletva vezano je znači za zakletvu jer čovjek uvijek kaže vallahi vallahi je tako vallahi je tako uzrecitam svaka druga riječ vallahi čovjek neće biti pitan za to i rozišani Allah tebaraka tala kaže la yuakhidhukum Allahu bil lagwi fi imanikum qul la kin yuakhidhukum bima qadtum min iman Allah vas neće pitati Za ono što se lagom ili tako igrom nekakvom dešava da čovjek ponavlja da se zapljenje već vas pita za ono što se odučio srcem znači da se, se zakuneš na nešto i za zato će znači čovjek biti pitan. I to je Allaho režano milost. Jer čovjek ponekad kaže vallahi, a opće ne cilja šta da se zakune, ne cilja, zakljencu. Pa je to a blagodat jer bi ima imao često kefareta iskupina. Nego kaže čovjek vallahi, vallahi, vallahi neću tako, ne mogu. Boga mi to neće moć ili Boga mi to nije ispravno, ono je ispravno i svečno, to već vam sam ono i skupci. Međutim, on nije ciljao zakljepo, nego to je znači uzreštita koja izlazi sa njegovih, ovaj, iz njegovih usta bez cilja, a Allah žonu, neće pite za to čovjeka, nego za ono zašto kaže vima akad to muni, za ono znači što vi zanijetite u svojim srcima i odlučite čuvrstvo, znači, znači znate na osnovu čega ste se, i zašto ste se zakljeli. Čovjek kaže svojoj ženi, ti si pušten Nisi više moja žena, puštena se. I dođe, vrati se sa posta i nađe u dvorišću sjebno. Jel mu žena? Jest. Ali on je rekao? Dobro. U redu. Nađe je na ulici, kod komšinice. To ne pripada kući. I zi šla. Prvi talak. Prvi talak. Rekao je ti nisi moja žena. Kažemo šta ćemo sada ovdje. Vraćamo se na njegov nijedac. Ima ljudi koji kažu ma neće, nisam ja cilja općino i to talak. Neko sam cilja ovdje da joj kažem da je ukorim, jer neće drugačije da me posluša. ima žena neće da posluša. Koliko god da govorio, to pa on dao kaže je ovako će biti. Ako je on ciljao da joj zaista daje talak i razod brako gotov, talak je desio se. Međutim no, ako je time ciljao da je ukori, onda se onda se nije desio razod brak. Znači mora se vraćiti ovdje da nije. Zato je vraćao nije ti je bitam kome. Kome je bitan nijet? Govorili smo o tome. Mufti je bitan nijet. Kadije me zanima nijet. To znate. Kadija sudi na osnovu argumenta koje vidi. Ti ne možeš doći kod kadije i kazati ja sam nijetio to i to. Kadija kaže, dokazi. A mufti kada dođeš onda pitaš muftije. Muftija te pita šta si ti rekao svoj ženi? Ja sam mi rekao ako iziđe kod komišnjice da je puštana. Kaže šta si tilao? Šta si nijetio? Eh, kad mu kažeš nije, to onda on te kaže propisa. No, međutim, kod Kadija to ne vrijedi. Osim ako Kadija biva ulog Muftije, to je drugo. Kadija može biti ulog Muftije, to je drugo. No, međutim, Muftiju zanima nije. A Kadiju zanimaju argumenti i zanima ga, i zanima ga dokaz znači, koji ima. Čovjek zanijeti ili odluči da pusti svoju ženu. Odluči od srca da je pusti. I dođe kući i vidi strankinju ženu. A je znao da to nije njegova žena. Mislio da je njegova žena. A ona stranknija. Pa kaže ti si puštana. To je stranknija. Vidio ženu. Sa stražnje dvijela tijela. Nije vidio da nije njegova hanuma. I kaže ti si puštana, nisi više moja žena. Kakav je sad propis? On je sada faktički pustio šta? Svoju ženu. A nije to rekao, nego rekao to drugoj ženi. Kaže imam šafija da neće biti puštana. A kaže Imam Ahmed, puštana je zbog nijeta. Puštana je zbog nijeta, iako to nije njoj rekao, rekao je drugoj, puštana je zbog nijeta. Imam šafija kaže, nije puštana, jer nije to rekao njoj, već je to rekao već je to rekao drugoj ženi. Isto tako da vidi ženu, strankinju, ili da vidi ženu, da misli da je strankinja, a ona njegova žena, koji je kaže, ti si puštana, može da čovjek pusti tuđu ženu. A? Ne može on na način da to bude njegova odluka, ali kada bi rekao ženi ti si puštana, ako ovaj ovdje tvoj čovjek potvrdi to i on uklimne glavu, jer kaže jeste puštane, su, tako je gotovo, je. puštana, jer je to potvrda. Pa on pomisli i on misli da ovo je ovo njegova žena. U stvari misli da je stankinja, a ona bude njegova žena pa je pusti. Šta ćemo ovdje sad? Znači, imam šapija kaže puštena je od i mama Ahmeda dvari i mi dvije rivale. mama Ahmeda i mi dvije rivale. Isto tako da čovjek ima dvije žene, pa zabrani jednoj da izlazi, jedna nepokodna, pa je zabrani da izlazi iskuće. I kaže ako iziđeš iskuće puštena si. Nisi više moja žena. I vrati se sa posla i vidi ženu na Napoleona. Tamo gdje je zabranio da izlazi, ona je izašla. I kaže puštena si. Nisi više moja žena. Kad se ono okrenu, kad ono ona druga. Ona koja je bio dozvodila izrazaka. Kaže jedan dio islamske učenjaka, puštene su obat dvije. Nema ni jedne sada. Drugi kažu, puštena je ona, puštena je ona koja, koja nije tjeta talak. Ona je puštena. A treći kažu, ne puštena onoj koju je rekao. Puštena ono koju je to kazao. Puštena je onoj koju je to kazao kove kazao je li? znači taj talak. U svakom slučaju, i sta slučaj, se u stvari znači spore odlje, ovim želimo samo ukazati, želimo ulaziti u ova pitanja sama po sebi i o njima razglabati, jer to su duge mesecane, no međutim samo želimo kazati koliko pitanje nije ta čovika igra ulogu u njegovom svakodnevnom životu, počevši od njegove ibadeta, počevši od njegove porodice i nadalje po život, ljudi nije tima. Znači sam po sebi Nijek ima veliku ulogu, a da ne govorimo o onome, znači ovih ima nagradu za ono što je Nijek i o tome, o hadisima kojima smo spominjali u prethodnim predavanjima kada smo govorili znači, o hadisu Omara Ibn Haptaba. U svakom slučaju ovaj hadis Omara Ibn Haptaba je veliki hadis, hadis kome treba posteti veliku pažnju. I danas je jedna stvar na koju treba upozoriti, koja je prisuta među mnogim muslimanima, da vole hadise, čudne hadise. Vole je da slušaju hadise koje nikada nisu čude. Hadis nešto u sebi krije čudno. I jedva četaju da čuju takve hadise. I čujete kada se pojavi takav hadis, zna se od istoka do zapadna. Svako zna taj hadis. Pomenite hadis koji je čudan po svome kontekstu. Vidjet ćete kako je ljudi svi zapamtio. Spomenimo hadis, in ne me na amalu binijati. Ovakav hadis koji u sebi krije, more neistupno, ne možeš ni strbiti. zaista. i sta? Ljudi ga ne pamte i ne znaju o tome hadise puno. A imam Sufjane Seuri je govorio kako bilježi imam El-Herovi u svome dijelu Zemul Kenan. Kaže, pazite i čuvajte dobro i učite hadise koji su poznati među ljudima. A kaže, dobro se čuvajte o njih čudnih hadisa. Islam slučajnaci nisu voljeli prenositi čudne hadise i strane hadise. Nego su voljeli govoriti o ovakvim hadisima. O 40 neovih hadisa, za koje su mnogi ljudi čuli. Pa su voljeli znači govoriti o hadisima koji su zakupili brojne propise i u kojima se kriju jeli, brojni hikmeti za muslimana u njegovom svakodennom životu a između ostali jeste i ovaj hadis Omra ibn Khattaba kome muslimani sigura trebaju posvetiti veću već pažnju, najveći argument za to jeste što imam Buharija Tava, stavi ovaj hadis kao prvi hadis u Slome Sahih Bog čega je baš njega izabrao da ne stavi kao prvi hadis, o tome smo govorili o našem prvom predavanju Oni ću zvršniti Allah, Tebārak wa ta'ala, nispo uči naša vjer, i da uči naša nijeta, i da uči naša nijeta, i da uči naša nijeta, samozbognega, Azzawajajal, i da prilni naša dijalak, i da učinim, i da učinim, i da nam naibudim naša dijal, učinim Allahu Wallahu ta'ala a'alam, wa sallamu ala nebina muhammad, wa ala alihi wa sahabih i wa jazakumu allahu khaira. u jednom, bitanj ustoy, Assalamu Aleykum assalamu rahmatullahi wabarak. Slušao sam na jednom dersu da čovjek koji uradi sedamsto grijeha za jedan dan da je propao. U istinu je propao. Ko uspije uradi sedamsto grijeha u jednom danu, da je u istinu propao. I slušao sam na istom dersu da je Allah neugramčeno milostiv. Kako to? Prvo sedamsto grijeha u radu jednom danu, to je zaista stručnjak pravi za griješenje. To je kronični griješnik. No međutim, pored toga, Allah žena je zaista milosti. Pa koliko god čovjek vjeruje, Allah džellalühun može to oprostiti. Pa no, međutim to ima svoje uvjete i to sve ima svoje šartove. Kako i šta znači da dođe sa iskrnom te ogom, Allah džellalühun ne da se igra sa Allahom te bareketu. Pa da čini grijeh namjerno kaže pa ja se pokajala. Pa namjerno pa ja će se pokajati. Nego grije diva kada šetan prevari čovjeka, a ne znači da čovjek namjerno griješi, to je igra sa Allahom džellalühun bojati se za ružnu ponašanje takvog čovjeka. A što se tiče Allahovog oprsta, Neka niko ne igra se i neka ne razmišlja da Allah što nešto neće oprostiti. Jer vi znate hadis o kome onaj čovjek griješio, a njegovog brata savjeto, pa griješio, pa ga ovaj savjeto, pa kaže, ma neće ti više Allah oprostiti, Allah neće više oprostiti. Pa je rekao, ko si ti, kaže, da kontrolišeš ili da sudiš mojim rahmetom. Kaže, njemu samo oprostio, od ja sam dijelo porišten. Nema grijeha poga uzvišen Allah te barek tjela ne može oprostiti. I kazati da uzvišen je Allah neće nešto da ne može, Da ne može, to je kufur. A da neće, to je opasa stvar. I to može biti kufur. Jer čovjek ime šta? Uzeo sve pravo bužanstva, dobro odlučuje, hoće li Allah nešto ili neće? Nimaš ti pravo o tome. Allah, Jeršanu, oprašta šta hoće i kome hoće. Ako će oprostiti čovjek, širki kufur, nakon toga će oprostiti sve. E, to je milost naše gospodara Tebara Keotela, neograničena milost. Neograničena milost. I koliko goća ilija da počini, ako se iskreno pokaja Allah zašanu, to ćemo njegov gospodar te barak je otala oprostiti i ne treba gubiti nadu Allahovu milost. Ko su sekta Ahmedije, njenova akida? Allah te negradi ovak. Ahmedije, to su ljudi koji su po konsensu ehlu sunata od džemata kafire, izišli iz dina izvjere. Nisu muslimani, nevjernici. Jer otvoreno govore protiv Islama i otvoreno potiru akajid muslimana sa svojim sklopalima. Allah i konizio na dojavlju na ahiretu. Oni kažu da Muhammed s.a.v. nije zadnji poslanik. To je dovoljno. Nakon toga nama ne treba ništa, ne trebamo raz. Ko kaže da je poslanik nakon Muhammeda s.a.v. ne znamo što da činio od hajde dobra, tako ne može biti musliman. Ne može se smatati nikakom muslimanom Da ne govorimo pored toga da oni imaju svoje knjihe kojima se vraćaju, to su jednostavno engleski službenici špijuni koji su dokinuli džihad i brojne druge spari. U jednim se predajima kažu da će doći dan kada će oni doći u Medinu i skopaće psa. Misleći na Resulullaha s.a.w. pa kako se takvi ljudi mogu smatrati muslimaneva. Oni su gorili u svome nevrstvo židova i kršćani. Salam aleikum, da li se smije nijeći četiri rekjata sunneta, međutim panjač toku namaza, učin da panja dva, da li se to smije raditi? Znači čovjek dođe za niti četiri rekjata sunneta i onda podbači kaže da imam dva selama da im bude vljednije. Ovdje se vodi spor među koliko znam da neki pravnici ne smatraju nijećenje broja rekjata uvjetno, ne treba da nije Da nije taj broj rekjata, nego se zna, broj rekjata se zna, bilo daklanjaš da je ovo ili ovo, to je dozvoljeno, možeš tati jedno i drugo. Pa tako čovjek na putu ne mora, nije kanja dva rekjata podne namaz. Nije ti podne namaz, a podne namaz putnika je poznat. Tako da znači nema potrebe, samo ovdje broj, broj rekjata ne ulazi, znači ne ulazi u nijet. Da je dozvoljeno poklenjanje nedvjednika, bilo kojedinaca ili skupina za koje je znamo i to je očigledno da oni čine nasilje i nepravdu muslimanima, Ili ćemo samo reći neka ih Allah uputi na pravi put. Ovo su stvari, možda su ovdje skomenute dvije krajnosti. Proklinjanje nevjernika pona osob nije ispravljeno i niko vam čini. Dozvoljeno je prokljesti nevjernika koga je prokleo Kur'an i koga je prokleo sunnet. Poslanika s.a.v. i dozvoljeno je proklinjati nevjernike općenito, sve skupa. Kako su čunili ashabi u drugoj polovini Ramazana, kako bilo živnu kuzeinu, Samo sahih da su proklinjali nevjernike nakon ut al-sene nevjerike. No međutim jednog nevjernika ona osobnije ispranut proklet. Zašto? Bez obzira što taj čovjek radio protiv islama, ko je više radio protiv islama od Halida ibn al pa je primio islam. Što to znači da je ni jedan nevjernik koji se bori protiv islama ne može primiti islam. Neko smatra, ako kažemo, ne treba proklinjati nevjernika po osob da to smatra da to da to znači treba mu učiniti dov i treba njemu ime uzrizati. Nije tako. Mi imamo, mi ne sudimo po emocijima, mi imamo pravila i principe i temele i ajete i hadise po kojima idemo. I mišljenja islamskih učenjaka i moramo se toga držati. Pa ako nama neko čini nepravde, ne možemo mi zbog toga činiti njemu nepravde. Mi moramo biti pravedni. Ura tehun ben Haneke i nemoj pro nevjeriti, on jako tebe pro nevjeri. Pa mi mu eh musulet vol džemat ne čini nikome, ne kaže muslimani. Kaže eh musulet vol džemat ne čini nikome nepravde. Ni muslimanu ni nemuslimanu. Već se njima čini nepravde. Kada mi propunemo jednog nevjernika, postoji li mogućnost da taj nevjernik sutra primi islam? Postoji. Zbog čega smo ga proklinjen? A proklinjanje znači u šerlijetu udaljavanje čovjeka od Allahovi Žešanu milosti Rahmeta za uvijek. Zato je proklinjanje velika stvar. Da se neko propune. Prvajte kada je Allah Žešanu prokleo Ebu Leheba. Tebe tjeda Ebi Lehebi unoteb. Šta mislite da je koji slučaj Ebu Leheb primio islam? Kao munafik, Nekao ne kao musliman, kao munaki, samo da kaže ja Muhammede, ja sam danas svoj sredbenik. Znate što to značilo? To bi bila jedna crna mrlja koja je nemoguća da bude u Kur'anu. Allah proklije nego je primio islam. Allah proklije muslimane, hajte muslimane islam da se Allah proklije. Tako bi izgledalo. Ali nije mogao, jer je to od Allaha te barak i i nije mogao primiti I svi koji su u njegovom propisu. U redu. Jer je onda nevjerniku, Allah te proklao. Kazali smo da nije. No međutim, ispravno je da se ove riječi mogu ukazati ako se vratimo na naš hadis na nijet. Pazite, dobro, ovo što smo kazali da ne bila kontentitualnost. Kazali smo da nije dozvoljeno proklao nevjernika ponosio. No međutim, dozvoljeno ti je da ga prokuneš sa jednim nijetom. A to je da time ne cinaš njemu udaljavanje od Allahove milosti vječne i rahmeta i upute da ga Allah uputi, nego da ti dobu protiv njega. Kao što je bilo u vremenu poslanika sveme, u predaj koji bliži ima Muslimu sahihu, da je onaj ashabu izdemiravao svoga komši. Pa je došao poslaniku sveme, par puta pa mu je rekao Allahom poslaniku izađi na ulicu i sve svoje stvari nesi i sjedi na ulicu. I kada neku ljudi budu polazili i budete te pitali šta radiš na ulicu, kaži o čemu se radi. Pa je postupio tako. Pa su, kaže, ljudi prolazili pored njega i pitali šta je, pa je govorio, kaže, pa su ga proklinjali. Toga komšije. Dobro, ovdje je proklinjanje komšije. U kom je smislu? Dobro, protiv, protiv njega. Nisu ga proklinili u smislu da bo grava Allah u vječnoj vatru džahennemskoj ostavljaju. Nego činili dom protiv njega. Kako može biti tako pokvaren pa da uzdemlja svoga komšija? Komšiju kao kažeš Allah je ga ubio. To znači Allah ostavljaju je u džahennemu. Ali Allah ga prokleo, to znači da ga si vješao džahenom. Pa kažem, ako bi čovjek kazao, Allah prokleo toga i toga, ne je u smislu. Allah ga ubio ili Allah ga kazio zbog toga što to radi muslimanima, onda je to dozgledo. Pa, međutim, da kaže samo Allah ga prokleo u smislu da mu Allah nikada ne upute i da ga vješao u vatru džahenomsku baci, to nije, nije ispravo nego bolje čovjek onda da kaže, njima od Allah nešao što je zaslužio i sliče tome, ili da dovi za uputu, a ne da čini znači, nekome nepravdu u ovome smislu. Svakom slučaju sećam se da je jedan naš profesor, Basir Faisal Al-đoabir, da ima doktorsku desertaciju na ovu temu i da je na ugodnom dijelu doktorske desertacije podrobno pojasnio ovo pitanje i bavio se ovom problematikom proklinjanje nevjernika ponosov. Jel je govorio u toj svoj doktorskoj desertaciji o hadisima koji govore o proklinjanju. Ili je naslovi desertacije prokleti u sunnetu poslanika svala vasara. Koje smo skupne ljudi koji je sunnet proklao? بايговорил общим в этой теме الله تعالى صلى على نبينا محمد وعلى اله